Asteko eh, adierazi gurekezka eta gure ardura tertsona eh, hauek oraintxe bertan nola egongo ote diren eh, jakitean edo pentsatean. Eh, gogoratu behar da, azken urtean, urte honetan, hogeita bat tertsonak salate dutela torturatuak eh, izan direla inkomunikazioak iraun duen mitartean. Atxiloketa honetan ere inkomunikatuta daude, guarriazi geren eskubetan daude, eta bueno, Espainiara estatuak berriro erakutsi du batzeka gutxi egiten dio nazio batuetako erakundetatik egintez aizkien e, gomendioi. Hemendik e, aldarrikatzen dugu berriro inkomunikazioarekin bukatu bardala, torturarekin bukatu nahi bada. E, salatu nahi dugu berriro ere Euskal Preso politikoekiko babesa elkartasuna jomugan dago la operazio honetan. Euskal Herrian aldaketerako bidea irekitzen ari da. Benetako prozesu demokratiko bat abian jartzeko urra zendoak ari dira. Gizarteak horretarako bere prestutasuna erakutsi du, eta hainbat, eta hainbat dira eragile eta pertsonak bide honetan gatazka politikoak konpondu eta bakea eta demokrazia herri honetara ekartzeko. Etxaiak aldiz errepresioarekin, armekin, inkomunikazioarekin eta warriazioarekin erantzuten du. Estatua, e, espainiko estatuak, konponbide politikoa, ekidin nahi du herri honetan. Guk, demokraziaen aldeko apostu egiten dugu. Eta unelik zailean ere, gatazkanen konponbideak, elkarriztu eta politikoa izan bardula aldarrikatzen dugu argi daukagu, prozesu demokratikoa azken erarte bururaino eramainai badegu, ezinbestekoa izango dela, errepresioa, gelditea, uste dugu kalean erantzuteko garaia dela, eta horregatik e, luzatzen dugu deia datorren igandean, donostian eta bilbon diren manifestazioetan parte hartzeko.